Continuem el nostre programa de dijous donant la benvinguda a dos dels polítics de la nostra vila, com és el Ferran Amida pel PSC. Molt bon dia i bon any. Molt bon dia, molt bon any. I això de polític, diria, a minúsculars. Eh? <ríe> oh. Sempre m'ho discutiu, això de polítics. Bé, no. representants polítics, i. Sí que sou... Sí, però, però, bueno, a minúsculars. A minúsculars, bé. I Miquel Navarro per Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. I bon any també. I bon any també, perdona que no t'ho he dit. No, jo, jo el de polític, diferència del Ferran, jo, ell està en actiu i jo no. Però vaja, vull dir... Però tu ets encursiva. Però, sí. però fas feina, no? no encursiva i atraparem-nos. Sí, jo faig feina i em penso... Bé, vull dir que tinc l'honor en aquest grup d'Esquerra Republicana d'haver agafat el testimoni del Siset. Home, la això... presidència és un pes, no? Sí, amb, amb això hi ha monora. És la, la petongrossa d'esca. Sí, sí, sí. <ríe> clar, clar. O sigui, no, sí, ja. Un pes que, segons diu la meva dona, que dia està pitjor. Aquest pes. <ríe> I allà ja en queixes oficials sí. amb el nou any, no? Sí, També. sí, sí. Les dones se'n queixen. Bé, les no les comencem, eh? Dels polítics en minúscula o entre parèntesis... També, tota. Ara, quan, la, quan és la dona la que fa política, és el marit del que es queixi, eh? Ah, eh? aquí està, aquí està. Però, clar, lamentablement, i dic lamentablement perquè no hauria de ser així, eh, eh, fi, cada, hi i menys dones dedicant-se a la política de les que haurien d'anar-hi. Doncs hauríem d'anar cap a la paritat, no? Sí, però això és... és un, a poc a poc. Eh, eh, és fàcil de plantejar i és molt més difícil de doter-me, almenys en determinats àmbits, eh? Bé, abans de començar amb la tertúlia, aquesta primera tertúlia de l'any, que dedicarem, doncs com suposareu, a parlar dels pressupostos, perquè el passat, eh, doncs, el passat dimarts es va celebrar el ple d'aquest mes de gener, entre eh, molts temes que hi havien un, el més important, el dels pressupostos d'aquest 2011, doncs eh, hem de fer un esment, perquè aquesta tertúlia que estem sentint mateix dijous doncs va ser gravada ahir el vespre, ahir dimecres, a les 7 de la tarda, i em sembla que precisament per això, doncs, el Ferran Almeida volia fer un comentari, no? Sí, no, jo simplement volia dir eh, que, en fi, com el do de l'auïcuitat la no es té i com que jo tinc el compromís de venir aquí doncs, eh, eh, per fer el programa eh, el fet d'estar aquí eh, m'ha impossibilitat fer companyia a la família Cuní, perquè avui justament eh, hi ha l'enterro de l'Antonieta Lleudet la mare, la mare dels germans Cuny amb els quals hi tinc una excel·lent relació i simplement els volia en fi expressar el meu condol, acompanyar-los en aquest moment i eh, excusar-me per no poder acompanyar-los físicament com havia estat el meu desig. Doncs deixem constància que evidentment sí. que sí que és dimecres a les 7 de la tarda quan gravem fem aquesta gravació, que és això, com dèiem, doncs al mateix moment que s'està celebrant mm -hmm. la missa. Jo particularment i des del meu grup també m'hi voldria afegir i dir doncs que el, el Jordi ha anat amb representació de tots plegats i que hem decidit doncs que sigui jo el que estiguin en aquesta tertúlia, tot i que no sóc el regidor, però bé com que havia estat regidor d'esquerra de die uns anys, doncs hem decidit que sigui el Jordi i em, em remeto al mateix que ha dit el Ferran envers la família del, envers la família CuUni, no? un sentiment total d'acompanyament en aquests moments. Molt bé doncs fet I també voldria sí. comentar doncs, el malaurat fet que fa uns dies també vam tenir sí. que assistir a un fet molt delict Ccer. amb un company de l'ajuntament que el Rafalet, que, que tots el coneixem és la persona idònia d'aquest ajuntament que sempre et servia per tot i amb tot i, i malauradament doncs, eh, donar molts ànims a la família perquè el fet és més tràgic però sí. bé, dir-ho que a nivell, no, aquí no hi ha nivell de partit també, sinó a nivell personal de cadascun dels companys que som fer-li arribar al Rafel un testimoni d'ànim i, i que malauradament això el temps ajuda i li diu algú que ho ha viscut també en pròpia carn, això. Sí, sí, realment, jo m'hi vull afegir el que deia Miguel. Jo sempre dic que, com que és contrari a la, a, a la llei natural, que siguin els, els pares els que han d'enterrar els fills, en comptes del que hauria de ser l'habitual, que siguin els fills els que enterrin els pares, al el cop de perdre un fill i d'haver-lo d'enterrar, en fi, jo crec que no s'arriba a mai, perquè és probablement el pitjor que pot passar la vida i des d'aquest punt de vista ho dic perquè la meva mare va enterrar el fill, els seus sogrers van enterrar dos fills, eh, en i fi, de la meva família doncs, també hi ha hagut casos. Per tant, eh, una forta abraçada amb en Rafael i la seva esposa des d'aquí i esperar que de mica en mica s'ho doncs, vagin superant, encara que és un tràngol difícil de, difícil de passar. Vaja, doncs hem començat amb males notícies, si més no aquesta referència doncs, i sobretot el suport a, la, a les famílies d'aquestes dues famílies afectades, com dèiem, per unes morts en aquest 2011, i bé, el fill de Rafalet ens l'agrada ser a finals del 2010, el cap, no? El, el, el, any, el dia de cap any. el dia de cap any. Si no estic equivocat, es vol sí. dir el dia de cap d'any que el van trobar, la, sí. el van trobar al Poli Esportiu. Bé, doncs deixem, com dèiem, aquests temes i, i ens centrem ja en política municipal i, com dèiem, doncs, recordant que el passat i març es va celebrar el ple ordinari d'aquest mes de, de gener i que doncs, a finals de desembre s'havia de celebrar el ple extraordinari de pressupostos, però es va deixar un, un temps de marge perquè l'oposició, doncs, els partits, poguessin estudiar la documentació que presentava l'equip de govern en aquests pressupostos, pel 2011 i aquest és el tema que portem avui sobre la taula. Recordem que, que s'ha aprovat de manera inicial i amb els vots a favor de l'equip de govern aquest pressupost del 2011 i l'executiu local ha presentat uns números pel 2011 que se'n deixen a 8,6 milions d'euros doncs a disposar al llarg d'aquests eh, 12 mesos que tenim abans per endavant i també doncs, jo també fer l'esment que en aquesta taula estan asseguts representants del PSC i d'Esquerra Republicana de Catalunya, però que per part de Ràdio Tiana doncs, també han estat convidats evidentment els representants tant de gent pel progrés de Tiana com Convergència i Unió a, a l'actual govern de, de Tiana. Doncs, doncs, estic a l'espera, si vindran o no vindran, de moment doncs no hi són. Així que comença aquesta tertúlia. Valoració prèvia... Sí, a veure, jo abans d'entrar en els números que voldria fer un exercici personal sempre, he procurat sempre fer-ho eh? que no siguin d'explicacions doncs, molt tècniques ni molt ràties voldria fer un comentari de, del, del Jordi del meu company d'Esquerra doncs que està amb, amb, un, amb un emprenyament del 15, no? Entre altres coses perquè nosaltres sempre hem sigut partidari del consens i de la i de la, de la paraula i de la discussió política per, per, per portar les coses a bon terme. No? Bé, eh, això sabia que aquest, aquest eh, ple de pressupostos s'havia de fer abans de final d'any. A instàncies del Jordi envers el, el nolis doncs es va demorar, perquè ell li va demanar ho deixem fer,clús li va demanar deixem fer de mitjancer amb els socialistes perquè puguem tots plegats assentants doncs, a, a parlar-ne, són uns pressupostos difícils, és una època complicada. Així es va fer en un principi i després, malauradament, ens vam trobar que en la sessió informativa doncs es va convocar una hora abans de la sessió informativa el cap de, dels socialistes, el Ferran Vallès Pinós, i es va deixar totalment de banda en el Jordi Gós. Vull dir, a veure, nosaltres sempre hem tingut la mà a la resta de partits polítics, quan érem el govern i quan hem estat a l'oposició. Estem profundament dolguts... No ens estranya perquè és el telenar de, de l'equip de govern, però volem deixar constància de que així no es fan les coses i així no es paga a la mà que, que se t'estira d'una manera amicable. No? És una llàstima, però ha estat així. Vull que la gent sàpiga que des d'Esquerra no farem mai una política d'estrelera, no l'hem feta mai, no la farem mai, i que quan hem posat un, un pont de diàleg doncs, se'ns ha pagat d'aquesta manera. Bé, els que manen sabran el per què. I ara, si voleu, podem entrar a parlar de números. De fet, abans de parlar de números, és veritat que en el ple doncs, també es va sentir molt aquesta paraula del consens i de buscar o no el consens en un moment tan delicat com dèiem en el que estem vivint i en el qual doncs, els pressupostos sempre són molt importants, no? però en un any com aquest doncs, que la ciutadania està tan preocupada sobre com ens en sortirem doncs potser encara més, no sé si hi ha algun comentari sobre, sobre això, sobre aquest tema del, del consens que tant es va parlar el passat dimarts. Sí, sí, hi ha, hi ha algun comentari a fer. Ja, jo hauria de dir inicialment que a mi em va sorprendre agradablement val a dir eh? eh, constatar fa relativament poc, un parell de mesos, una cosa així Veurem que hi havia hagut un canvi d'actitud palpable, a més a més, per part d'algun membre de, de l'equip de govern, concretament el cas de l'Enric Nolis. I parlo també concretament del tema de l'adjudicació dels locals comercials de, del passatge a en el qual ja vaig fer un escrit d'al·legacions, i sorprenent dic sorprenentment perquè és la primera vegada que passen 4 anys, doncs eh, se'n va, va cridar, no li va, va parlem-nos, sentem-nos, ens vam sentar, vam parlar, vam arribar a acords, i va sortir un clausolat eh, pactat i consensuat. I vaig dir, bueno, em sembla perfecte. I això suposo, òbviament, cedir per un costat, cedir per un altre, eh, en fi, això és un acord. Però a més a més, amb una negociació molt cordial, molt educada, molt, molt bé, perfecte. Eh, eh, clar, pensàvem, a partir d'aquí, eh, quin era el plantejament nostre respecte del pressupost? Per nosaltres el pressupost de l'any 2011 hauria de ser, hauria de ser, hauria d'haver estat un eh, pressupost recessiu, com ho ha estat amb la immensa majoria dels ajuntaments de Catalunya i de les administracions públiques. La Diputació de Barcelona, per exemple, ha aprovat un pressupost pel 2011 que és inferior al del 2010. I, eh, i la Generalitat de Catalunya, la, la nova, la Generalitat, el nou govern de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de fer ja ha avançat que el pressupost que aprovarà serà inferior al del 2010 i va ser en aquest aspecte aportant algunes idees idees que òbviament no passaven d'un plantejament d'idea perquè si, ahir se'ns retreia el dia del ple se'ns retreia una mica que no haguéssim especificat en què i en com i de quina manera quan és evident que a l'oposició no tenim els mitjans ni tenim la informació per poder dir, doncs mira, de la partida d'assessoria jurídica traiem no sé quant perquè això els que tenen el, el domini del tema i la, la documentació i sorells. Sí, com la pateixa línia que que esquerra, a més a vegades, eh? La idea era, doncs bueno, un sort idees que es podrien fer algunes partides, és a dir una filosofia de la manera de fer el pressupost. I això és rena tan borris, lamentablement. I dic lamentablement perquè i vull que quedi molt clar, eh. Quan estem parlant de fer un, un pressupost recessiu, és a dir inferior al del 2010 significa assumir la càrrega d'impopularitat, que això significa. I aquesta càrrega d'impopularitat, nosaltres que intentem no fer demagògia, pensem, i pensàvem, i continuem pensant, que tota vegada que era necessari fer-ho, seria immoral que ens enconjíssim simplement d'espatlles i diguéssim, bueno, doncs que l'Ajuntament, l'equip de govern, carreguem la impopularitat que això representa i nosaltres ens n'anem de recites. No, no, no. No, no, no. si aquí en cal prendre una mesura impopular, que és necessària necessàriament, no? per sentit de responsabilitat i sentit de govern, l'hem d'assumir tots plegats. I som tots a una els que assumim que serà un any difícil i que si ha d'haver una queixa en aquest sentit, doncs que la queixa hi sigui, eh, assumim-la. Eh? Eh, bueno, no ha estat possible i que no s'escarreguin la responsabilitat perquè dir Nosaltres vam parlar de reduir el pressupost de en, en Ferran Vallespino s'ho va comentar aproximadament 500.000 euros, ara parlarem de números. A dir que això era impossible. No ens sentem-nos i parlem-ne, no? nosaltres ja havíem apuntat una sèrie d'idees, fins a 10, eh? és a dir, no és veritat que nosaltres haguéssim fet volar Colom, simplement. No havíem entrat, evidentment, a la, a la, al detall partida per partida, perquè això és impossible, torno a dir. Eh, però l'última proposta de 82.000 euros, que entenem que és inassumible, que tampoc se'ns precisava d'un sortiria. És a dir, aquí lo que s'ha fet és margejar la perdiu, la batalla gent, notablement i nat com s'ha nat durant tots aquests quatre anys, a imposar mecànicament la majoria de vots que dremenis acabar la història. Ho lamentem profundament, eh? Perquè en eh, perdó que raons. La primera perquè tornem a dir que no és lògic ni raonable que una mesura impopular com hauria de ser aquesta, l'hagi d'assumir exclusivament al equip de govern. Eh, quan es podia haver assumit per tothom, a través del consens. I la segona, i és important, perquè s'aparà un pressupost que començarà a treballar amb aquest pressupost l'equip de govern actual i acabarà un, un equip de govern que pot ser diferent, que poden haver-hi amb tota seguretat, hi haurà persones diferents, etc etc. Perquè recordem que el proper 22 de maig hi ha les eleccions municipals. I quan això és així, em sembla bastant lògic sembla bastant lògic, que l'instrument que surti com a mínim hagi estat consensuat per tots els durs polítics de l'Ajuntament. Perquè d'aquesta manera si després les coses surten malament ningú podrà fer retrets amb un altre grup de que les coses no s'han fet com s'haurien de fer. I ara, i no és no és dir, no és una amenaça ni res, vull dir, estem legitimats per dir, escolta, vull dir, no vam anar per on havíem d'anar doncs ara les responsabilitats se les carregui i se les de càrrega. Eh? Insisteixo, perquè quedi clar, eh? creiem que ha estat molt lamentable, molt lamentable que la manca de sensibilitat de l'equip de govern eh, hagi arribat a això. És més, nosaltres vam demanar que retires de l'ordre del dia, això era perfectament possible, perfectament possible. es va dir el ple, retirem-ho de l'ordre del dia, sentem-nos, parlem-ne, discutim, veiem-nos tant com calgui i arribem a una entesa no va voler, nosaltres es va voler, es van posar la majoria punt. Uh, entrem ja, si sí, us sembla, doncs, uh, com dèiem, els números, sense molts números, ens aturar-nos molt perquè l'audiència no se'ns en vagi, però sí que, doncs, què és el que voleu destacar d'aquests de, números? Sí, hi ha? hi ha una cosa, en principi, que tu has dit que no és, no és correcte, no, no? És, ben, no és correcte, sí que és correcte, ah. però que s'ha de matisar. Val. Tu has parlat d'un pressupost de 8.539.000 euros. Sí. Això és veritat, però és que inclou les inversions. Uh -huh. Si dedueixes les inversions, que funcionen d'una manera autònoma, independent i a través d'un finançament diferent, eh, amb el que ens trobem és que la comparativa del pressupost del 2010 amb el 2011 ens diu que el 2010 eh, el pressupost real, eh, de despesa ordinària, per entendre'ns, va ser de 7.492.000 euros i el del 2011 és de 7.717.000 euros, és a dir, 3% més. És a dir, no és... Un, un pressupost recessiu, sinó expansiu. Eh? Com, si, com si aquí no hagués passat res, i com si bueno, si que ha passat, està passant i probablement passarà. I per tant, cal estrenyar el cinturó i cal adoptar mesures, torno a dir que probablement algunes d'elles siguin impopulars. I per això dèiem si som impopulars, entre tots. Uh -huh. Però que quedi clar, eh? les dades que tu has dit, s'hauria de deduir les inversions parquè eh, la queixa és justament per la despesa extraordinària. Als inversiós pot ser de més i de més. De fet passa de 2.174.000 euros, que suposo que han pagat eh, bona part, bueno, recordem que el Pla Zapatero li va portar 2 milions d'euros, diguem, eh? I ha passat de 2.174.000 a 822.000. És que ha baixat les altres coses perquè l'ajudament no es pot allotar, però bueno, aquesta seria un altra una altra qüestió, eh? Eh, per tant hi ha hagut una rebaixa important i això fa que aparentment el pressupost passi de 9.666.000 euros a 8.538.000 eh, o 638.000 i sembla que baixi mentida, per el que fa a la despesa ordinària que és la que compta que és per aquesta la tens segur eh, puja jo, jo si vol, si voleu per no posar-me tan seriós interro amb això que diu el Ferran d'aquesta preciació Vull dir, fem com l'acudida aquell de, de un, una notícia bona i una notícia dolenta, <ríe> què us sembla? Què us sembla? Així alternem, no? Sí, sí, fem un broma. Mira, comencem per la bona. La bona, per exemple, és que l'any passat es van pressupostar de multes de trànsit ah, sí, 110.000 euros. Sí, sí, és veritat. És veritat. Aquest any, eh, pel 2011, shan pressuposten 95.000. Baixa una, els una Sí, se'ls veïns de Tiana... Que, tranquils que no hi haurà la persecució que hi ha hagut aquest any o que es preveia per aquest any bé, ni més ni menys això ve donat perquè realment s'han ajustat a la recaptació que havia fet el 2010 exacte, exacte, eh? exacte. exacte. No, de totes maneres... bé, vull dir, hem d'estar contents perquè sembla que, que o ens hem tornat més cívics a base del clatellot o, o l'Ajuntament no ens empaitarà tant, potser potser, potser també perquè és any d'eleccions no? anem a la notícia dolenta no? La notícia dolenta doncs, és que ni més ni menys els impostos directes, que són els que... Clar, això d'impostos directes, què vol dir? Doncs són els que es paguen en funció de... Per exemple, de l'IBI, no? de la casa que on ten. Ja no parlem eh, de les taxes i així, que aquestes sí que són diferents, perquè van en funció del cost del servei. No? Però, per exemple, a l'IBI... Eh, amb números a la mà, s'ha pujat un 13%, uns 12,98%. Sí, Això vol dir que, pues bé, cada veí de Tiana de l'Impost pel fet de tenir una casa pagarà un 13% més de de béns immobles aquest any. No és exacte dir-ho eh? així, eh? No és, ah, després Bé, ho re, Sí, sí. Eh? A veure, això és, és a grosso modo. Ja ho sabem que aquesta xifra pot estar eh, influïda, que no crec que sigui el cas aquest any, precisament, no? Aquesta xifra pot estar eh, doncs, desvirtuada, aquest percentatge, pel fet de que s'hagi incrementat el parc d'habitatges nous eh, en el municipi. Malauradament en el 2010 el camí no va per aquí, o sigui... S'ha d'entendre que aquest increment, si no és ben bé del 13% per cada rebut, doncs que serà una bona clatellada per cadascun. No? I després ja podem passar amb altres capítols, si voleu, amb el tema de la notícia bona i la notícia dolenta. Però per tenim el balanç és bo dolent? Perquè dius veure, la notícia bona i dolenta, sí, si tot no, mirant... Jo personalment penso que el balanç és dolent, perquè en definitiva torno a estar el mateix que ja he dit en altres reunions i el mateix que he dit el Ferran jo penso que era un any i ara anava a dir una paraula malsonant jo te la disculpo no, però vull dir per donar un cop de puny sobre la taula i dir senyor, això va per aquí també té que veure la taula sí, sí i això ja sabeu que porto dies dient-ho perquè esclar, aquí bé, el que s'ha fet és purament ajustar les xifres al màxim intentar ajustar se una mica el que es va produir l'any passat i el que sí que es veu és una certa deixadesa, una certa eh, laxitud amb coses que realment haurien de ser més serioses perquè es pressuposta per exemple doncs, cobrar 8.000 i pico d'euros de, de les instal·lacions esportives i resulta que només se n'han cobrat 2.000 dius i per què no? se n'han deixat de cobrar 6.000 si a començament d'any vosaltres sabeu qui farà servir les instal·lacions i quan li cobrareu i aquest any doncs ja no es pressuposten, home jo torno a dir el mateix, vull dir, malauradament el que falten aquests pressupostos des de que hi ha aquest equip de govern, no abans, perquè abans jo ho havia fet sempre i es va seguir fent, doncs és la memòria descriptiva del per què es prenen aquestes decisions. Vull dir, clar, si tu dius, escolta, mira, nosaltres pensàvem que recaptarien 110.000 euros de multes de trànsit, però resulta que la gent ha sigut més cívica i com que hem posat zones blaves i no sé què, no sé quantos, doncs no n'hem recaptat tant i per això aquest any en pressupostem aquestes home, això és entenedor i això s'admet el que no pot ser és, és anar posant aquí un articulat que amb tots els meus respectes és allò de cortar i pegar perquè l'article lo dice perquè l'article lo dice i endavant i fora vull dir, a veure, no jo crec que en aquest pressupost hi manca com cada any i ho diré mentre no hi sigui eh? dir, falta la memòria descriptiva i a partir d'aquí falta una voluntat de consensuar partides a la baixa molt serioses perquè la situació no està per no està per, per, per filigranes vaja. Ferran Aviam, Jo volia insistir perquè és que em sembla que és un tema important des, de la, des del punt que és l'ingrés més important que té Ajuntament, que és el tema de l'IBI perquè amb això de l'IBI s'ha manejat la partida de tal manera que un arriba un moment fins i tot Admeto que nosaltres mateixos hem estat induïts a error, que no se sap si això s'ha pujat un 3%, un 4%, un 7% o quant s'ha pujat. Eh, per tant, eh, és qüestió d'estudiar la documentació oficial de l'Ajuntament de Tiana, que és la que tu veus aquí, el els sovint no la poden veure, eh, però tu l'estàs veient, eh? sí. que ens diu, ens diu, sense cap mena de dubte, que eh, el, el, els ingressos mm, per l'IBI... El 2011 serà de 3.197.000 197 euros i que el 2010 serà de 2.830.000 mil. La qual cosa representa un 1 cent. Em... Ser, ser que algú de l'Ajuntament va quan no, és que passa que això no és veritat perquè una cosa és el que es pressuposti i una cosa és el que realment es cobra. Com volguem dir, com si haem pressupostar 2.800.000 milions euros. però realment es va cobrar 3 milions, per exemple perquè es va incrementar el nombre d'habitatges que han de pagar LIBI, doncs realment l'ingrés serà de 3.197.000 sobre 3 milions, no sobre 2.830.000, que és el que es va presupostar. No sé si un lloc de no. Però és que resulta que te'n basa el capítol d'execució i no és així. I no han augmentat els avitatges. No hi ha les, hagut únicament Per tant, aquests 2.830.000 s'acosten molt sensiblement a el que, amb tota seguretat, i bé, perquè 170, a, a 30 de novembre hi han 175.000 euros encara pendents de cobrament, que no sé si es cobraran o no es cobraran, eh? si, és, si hi ha errors, si no hi ha errors, etc. Però suposant que es cobri tot, eh? s'haurà ajustat el cobrament real al que es va pressupostar. I si això és així, aleshores no hi ha cap discussió que l'increment del 2011 sobre el 2010 és el 13%, i crec que no pot servir d'excusa, pensar ni suposar que el 2011 es produirà un gran increment d'habitatges eh subjectes a a, a les altres raons, perquè ells mateixos amb un criteri aquest sí realista, han rebaixat molt sensiblement, molt sensiblement les, eh, els ingressos per llicències d'obres. Ells mateixos ja preveuen que difícilment hi hauran gaires obres ni gaire increment del cens. Per tant, diguem clarament, sembla -se que de manera definitiva podem afirmar que l'increment de l'IBI, d'acord amb la documentació oficial de l'Ajuntament, és del 12,98%. I anant el que comentava el, en, en, en, en Miquel, sí, les, les multes, doncs clar, passa que hi ha coses que són curioses. Amb això de les multes, que no ho trobaré ara, però és que eh, la, la recaptació que hi ha hagut l'any... 2010. 2010 ha estat molt sensiblement inferior al que, que es preveia. Al que es preveia, que eren 110.000 i realment es va cobraren 60.000. Eh, eh, en conseqüència, jo no crec que hagi sigut ni perquè per els tiarencs ens han comportat millor ni ens han comportat pitjor, sinó simplement perquè una manera, de quadral, una manera de ruera, evidentment de, de quadrar el pressupost és dir, ens falten... Eh, 70.000 euros per quadrar-ho, doncs el carregem 70.000 euros, doncs no sé on. De la mateixa manera que es va eh, posar una partida de 60.000 eh, euros, que ja vam denunciar en el seu moment, que com es pensava cobrar això i de quina manera, i si no havia ordenat, si hi havia res, de la taxa de recollida d'escombraries comercials. Hi havia 60.000 euros pressupostats, dels quals no s'ha cobrat ni un sol euro, perquè és que no sí, va bé l'ordenança. Sí, però no curiós d'aquesta partida és que aquest any torna a sortir amb la sí, meitat. Sí, amb, amb 30.000. 30 però encara no hi ha ordenança, que jo sàpiga. No, veure, el més curiós no és que no hi hagi ordenança, sinó que és que si l'any passat no s'ha fet res, i aquest any teòricament tampoc s'ha fet res perquè s'hi posen 30.000. Devien ser els que faltaven per aquest sí, any. Sí, sí, és allò. Però... Hem de quadrar-ho perquè es falten sí. 30.000 euros, posem-ho aquí. Sí. Després... Passarà el mateix que aquest any, possiblement, mm. és a dir, eh, eh, eh, no es farà l'ordenança ni es cobrirà res, perquè els que més a menys eren denunciar que 60.000 euros per la quantitat de botigues que ara ha a Diara és que representava una brutalitat. Suposar que hi haguessin 100 botigues a Diana que no són, suposant que hi haguessin 100 botigues que no hi són, locals comercials, que el de 60.000 euros serien 600 euros per, per botiga o per, o per local. Eh, que són 100.000 de les antigues pessetes, ja m'ho explicaràs. Ja explicaràs. Eh, evidentment no s'ha cobrat res, però és que és aquest any, sense ordenances, sense res, no sé pas com es pensen cobrar les 30.000. Vull dir, ja, malgrat que ahir deien que un rigor extraordinari, etcètera, etcètera eh, nosaltres el que veiem, al tanto, és difícil calibrar lo sense tenir totes les dades que ells tenen a les mans, eh? Això també ho dic per endavant. Però hi ha coses que salten a la vista, com aquestes eh, que hem comentat, i en conseqüència creiem que és una mica eh, irreal aquest pressupost i que s'hauria d'estar, s'hauria de ser molt més curós a l'hora, totes si aviam, i si, per les convenis comercials no recaptarà res, perquè no s'ha fet ordenances, que no es posi, que no es posi. I mira, ves per on, tindries una rebaixa de 30.000 euros al pressupost. Eh, fiats de Sí, però és que el tindis el pressupost d'ingressos, eh? Sí, sí, ja, sí, sí. Cuidado. Aquí el problema és estalviar despeses. També de sí, sí. sí, no, ro, És és és és al revés, justament, sí. el Que has de buscar reduir-lo altre. Ah, des del punt de vista de, dels ciutadans que ens estan escoltant, doncs, com deiem, com deia el mica rello de notícia bona i una de dolenta, doncs, sí que m'agradaria això valurar una mica les partides on s'han destinat i on no, allò que els ciutadans quan ens escoltin sapiguen, doncs, com anirà el poble al llarg dels propers mesos, deiem que doncs, la pressió en les multes doncs, potser serà més realista que l'any passat, o sí sigui que potser no ens perseguiran, però doncs, segons com anunciava també l'alcaldia tenia la partida a benestar social doncs s'ha augmentat no sé si teniu alguna doncs això, aportació en el sentit de de com, sí, sí, en, de com sí, anirà. Sí, hi ha no? casos una molt idea. curiosos. Tornem amb el tema. Hi ha casos, casos curiosíssims. Aquest any, eh, jo torno a incidir, no em voldria fer pesat, però em, em tornem a incidir amb el tema de que com que no hi ha memòria, doncs hem de creure els números que són molt freds. No? Però sí que hi han coses curiosíssimes. Hi, ha que... hi ha una memòria de l'alcaldia, eh, Miquel. Sí, home, home Ferran, a bueno, veure... Bueno, jo diré que hi <laughs> aquesta memòria això, això és un insult a la intel·ligència, vull dir, no és una memòria, vull dir... A veure, hi han ha coses curioses, no? Com, per exemple, que es crea una partida de projectes escolars de 23.000 euros, que no sabem quins projectes seran, però que deuen ser projectes escolars, bé, aquí està. Promoció social i treball comunitari, aquí sí aquí l'any passat s'hi van pressupostar 42.400 euros i aquest any se n'hi pressuposten 15.000 o sigui aquest any hi haurà més atur però no hi haurà promoció social eh? vull dir que, que aquí que cada uno que cada pal aguanta su vela el contracte de manteniment d'espais verds i espais públics aquí sí, suposo que s'ha tornat a fer el sistema del trilero eh? allò que hi ja ha l'any passat de, ho trec d'aquesta partida, ho poso l'altra així és el seguiment es fa difícil per no dir impossible doncs es fa un contracte de serveis de manteniment d'espais verds de 273.000 euros que l'any passat no estava en zero. Clar, l'any passat, el 2010, no hi devia ser i potser és que s'ha decidit passar tot el manteniment dels espais verds, els arbres i tot plegat amb una sola partida, en un sol, una sola concessió. Bé, tornem a estar amb lo mateix, hem de tenir la fe de l'Església perquè no ens ho diuen lloc. ens donen una xifra amb una partida que teòricament és nova, no? Després hi ha el contracte de servei de gestió i dinamització del casal de joves. Aquí han 34.000 euros assignats, l'any passat no n'hi havia cap. Vull dir que els joves aquest any s'ho passaran de conya, o bastant de conya, vaja. No ho sé si 34.000 euros n'hi ha prou pels joves, però l'any passat no hi havia res. Ara, curiosament, a darrere tenim contracte, contracte prestació, servei, residència d'avis, 1.000 euros. Cony, ara han fotut els avis. Bé, ara els avis que tampoc els hi donaven res, comencem donant los pel mil euros fem ho en revés, pobrets perquè la gent gran no tindran temps de veure els pressupostos incrementats els joves tenen molts anys per davant hem de tenir en compte però que, que aquest any doncs, el centre de dia va desaparèixer bueno, el 2010 va desaparèixer per, per anar a la nova residència i suposo que això s'ha de reflectir no? com, com dèiem, perquè la residència és una residència privada i en canvi el centre de dia doncs, se'n feia càrrec també a l'Ajuntament. No? Tu a sobre de la febrera de l'Església tens la voluntat del creient Patrícia això, això, això ja és més complicat, vull dir, bueno, jo no. no ho veig escrit en lloc això, no, eh? no, no, no sé, dic... esclar jo com que sóc agnòstic, vull dir sóc com Sant Tomàs una mica, no? però esclar, si no veig la memòria i només veig les xifres jo veig que per dinamització del casal de joves aquest any, quan no s'hi assignava res, sinó és que estava amb una altra partida, 34.000 euros i a la prestació de serveis i residència de 20.000 euros. Vull dir, a mi això, em, em, sincerament, em fa una mica de mal d'ulls. Després hi ha el tema del cicle festiu. El cicle festiu eh, s'ha deixat pràcticament la mateixa xifra que l'any passat. Aquí torno a dir jo el mateix. Jo, jo crec que en aquí és un dels punts en què nosaltres haguéssim, haguéssim donat recolzament a l'equip de govern per dir escolteu, si l'hem de reduir a la meitat reduim-lo a la meitat i si l'orquesta en vés de 12 músics n'ha de portar 6 doncs miri que en porti 6 m'ho Per què? Perquè pensem que realment ni la cultura se n'encent ni la gent estarà més trista ni menys trista perquè ja ens ha hem carregat el, el, el concurs de teatre ja ens li hem carregat moltes altres coses de tipus cultural vull dir si els hi baixem una mica la qualitat de la ballaruca doncs escolta la gent jo penso que ho entendria no? Ho han, ho han mantingut l'equip de govern ho han mantingut igual bé, tornem a estar amb el mateix jo crec que aquí en aquestes coses és amb el que realment es notaria la voluntat de dir escolta nois fem pinya i si la gent ens ha d'assenyalar que ens assenyali a tots no? i ara li cedeixo la paraula al Ferran ah, perquè no, jo aquí... sé que Miquel és tan és tan pedagògic explicant les coses <laughs> i jo realment de vegades eh, tinc les coses molt clares però és difícil transmetre allò que tu tens clar, el comú el ciutadà, ho entenc, ho admeto, i, i m'ho retrec a mi mateix, però és si així, doncs realment eh, en Miquel ho ha explicat d'una manera força clara. Eh, el que succeeix, ell parlava de del trilero, jo no sé, aquest any, eh, realment haig de dir, allà d'entrada, que com és sabut, eh, l'àrea econòmica no és l'àrea que jo porto dintre del grup socialista, sinó que la porto directament el, el, el Ferran Vallespinos, que hauria pogut avui per tenir avui, però tenia un altre compromís. Eh, i realment, però sí que eh, havíem constatat, insisteixo, no vull afirmar que aquest any sigui la mateixa història, eh? perquè no tinc elements suficients per poder-ho afirmar, però sí que m'havíem constatat altres vegades la impossibilitat de comparar partida a partida un pressupost amb un altre pressupost perquè variava l'estructura pressupostària. I aquest any, clar, hi ha coses curioses, quan ell parla això de la joventut que passa de 0 a 34.000 euros, que és veritat. En canvi, hi ha una altra partida, que és actes i activitats de joventut, que passa de 50.000 a 10.000. Per tant, clar, és que jo no sé si és que ho han tret d'aquí per posar-ho allà, o, o com va això. No sé si m'explico. Uh -huh. dir... Que potser aquests diners sí que hi són en el pressupost, però, però, però són en el repartida. Però estan en posats, però estan sí, posats però en, però un altre, en un altre lloc. això i els projectes... Actuals, això acostuma, no sé. acostuma a succeir. Mm, clar, no sabem tu, doncs eh, és complicat de, de, de fer afirmacions que poden ser agosserades si no, si no tens prous elements eh, de judici com per, per poder-ho fer l'única cosa que sí que per mi queda bastant clara després de les explicacions que s'ha donat és el tema de l'IBI aquest em penso, no sé si la, la Olga que acaba d'entrar sí, ara, ara la doncs, eh, podrà donar una explicació satisfactòria o no però, clar, aquí hi ha el que hi ha, i, i, i, i aquesta és una dada, insisteixo, que surt d'una documentació feta pel, pel, a l'Ajuntament, eh? Bé, doncs deixa'm saludar a la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Tiana i regidora, doncs, Convergent, Olga Roer, molt bon dia. Bon dia. Doncs bé, parlàvem del tema de l'IBI, bé, feia una referència directa, ara que has entrat a... Ferran Almeida, amb el tema de l'IBI, hem estat parlant doncs, perquè és una de les xifres que, que s'augmentaven en aquest pressupost i que, i que bé, com, com els ciutadans que ens estan sentint, suposo que, que estan preocupats per aquesta xifra. No sé si podem donar alguna explicació al respecte. Bé, bueno, uh, sí, jo crec que sí. Uh, tothom sap i tothom és coneixedor de que l'Ajuntament de Tiana, pues, els darrers anys, ha uh, creat una sèrie de serveis, no parlo de 15 anys en concret, és igual, s'han creat una sèrie de serveis que evidentment s'han de mantenir, s'han de sufragar. Bueno, i, bueno, i això ja implica evidentment que hem de tenir els recursos per poder fer-ho. Els recursos que teníem doncs, fa uns anys, uh, sabem tots quins, quins eren, eren recursos procedents de l'activitat immobiliària que es, duia, que es duia a terme a Tiana i bueno, ja ho hem explicat moltes vegades, aquests recursos s'han caigut, i evidentment les despeses continuen sent les mateixes, d'acord? Aleshores nosaltres ja hem fet un esforç molt important per reduir la despesa al màxim possible, ho venim fent des de finals de l'any 2008, quan vam veure que la crisi ja la teníem a sobre, però tot i així, evidentment, eh, no ha estat suficient i aleshores els recursos dels que disposem són els que són. Eh, els ens supermunicipals no ens estan fent transferències com s'haurien de ser, el finançament municipal no es resol, i els recursos que tenim nosaltres són exclusivament els impostos directes. Aleshores directes i indirectes, però els que realment són significatius són els directes. El més directe és LIBI, evidentment. Uh, en aquests anys l'hem contingut el màxim possible, el màxim possible. Aquest any poder sí que és un any que poder hi ha un increment doncs, més uh, considerable, però evidentment respon a la necessitat, de cobrir totes les despeses que té l'Ajuntament que estem dient que les estem minimitzant el màxim possible. Aleshores, bueno, sí que notarem un petit increment al rebut, és que és veritat, no podem negar-ho, però és que no tenim altres fons de finançament i fins que no s'arregli el finançament municipal no podrem fer-ho d'una altra manera. Ara per aquí doncs, comentàvem no? de, de, quines, de doncs, quines són les partides que potser s'haurien pogut ajustar més, quines les podrien eh, doncs, haver repartit d'una altra manera. Per exemple, fèiem referència al tema del cicle festiu, que potser doncs, en una època com la que estem doncs, potser no caldria tanta inversió en, en una festa major o no. No sé si això suposo que ha estat un, un debat que també s'ha posat sobre la taula a l'hora d'elaborar aquests pressupostos. I tant, i no, no només s'ha reduït aquest any aquesta partida, sinó que es ve reduint de fa ja un parell d'anys. No sé si us heu donat aquest any, per exemple, la Festa de Sant Joan, l'any passat no en va haver-hi, a Tiana. I es feia, de feia, molts anys. I evidentment hem reduït altres parties de cicle festiu. Uh, què intentem reduir? Doncs pues, intentem reduir pues, una mica de cultura, una mica d'esports, una mica... Clar, el que intentem no tocar pues, sempre és el mateix, són els serveis socials, l'educació... Això és el que intentem fer. Nosaltres, quan hem elaborat el pressupost aquest any, hem donat un esforç molt gran a totes les regidories. Els vam dit que nosaltres volíem que baixessin tots, o sigui, no volíem cap increment de cap partida. I aleshores ha sigut un esforç que hem fet, i la veritat és que cada departament ho ha treballat moltíssim i molts bueno, han, han eliminat moltes partides que són petites i que poder, dintre del gruix del pressupost, no es noten, però sumant-les unes amb les altres, pues sí que és un estalvi. Llavors, en, precisament amb cicle festiu, és de les coses que se n'ha ressentit. Uh -huh. Però considerem que bueno, quan no, no, no estem en època de fer celebracions, no n'estem, és que és així. És a dir, que l'esforç allò constrictiu ha estat per pa, pa part de totes les regidories, allò els heu posat deures. Sí, sí, sí, evidentment els vam assentar tots, els vam assentar tots puc i... Fer una, el... Puc fer una pregunta? Sí, i tant. I, I és veritat que us van fer cas a l'hora de, de reduir les despeses? De pues les sí. sí, sí, clar. sí. A veure, hi ha partides que no són reduïbles, però n'hi ha que sí, i en la mesura en què van poder, doncs pues sí que ho van fer, clar. Sí, sí, més ho van treballar, ho van treballar. Es va fer una reunió conjunta, on es va exposar el pressupost que tenia cada regidoria, l'executat que tenien de l'any 2010, i se'ls hi va dir que, bueno, que havien de, de fer la previsió de l'any 2011 a la baixa. I bueno, la veritat és que, que la gent ho va treballar. Ferran. Sí, a veure, el que és veritat, perquè això són dades vostres, eh? és que el pressupost de despesa ordinària, uh -huh. perquè les inversions no, no, no uh -huh. s'han de comptabilitzar aquí, uh -huh. S'ha incrementat un 3%. Això són dades objectives. Sí, sí, correcte, Mòstres, correcte eh? i tant. Per tant, no s'ha reduït, sinó que s'ha incrementat el pressupost. Okay. Primera dada objectiva. No, no, no. El pressupost amb global s'ha reduït. Vostem està parlant d'un capítol específic, que és el capítol 2, que s'ha incrementat un 2%. No, no, jo parlo, jo parlo de, la, de, la, de la despesa ordinària, el pressupost ordinari s'ha sí, incrementat un 3%. Molt bé. Bueno, per tant, no s'ha reduït. L'ordinari, sí. S'ha si incrementat. Sí. Per això he preguntat sí, si no les regidories... No S'ho havíem pres en sèrio, això de... Sí, però és que, és que hem donat l'explicació, el que passa que... A les hores, vull -ho, no, és que la primera constatació de mm. la despesa no s'ha reduït, sinó que s'incrementa en un 3%. I aquesta és una d'objectiva. Però hem donat l'explicació. Bueno, en fi, serà l'explicació mm. que sigui. Les però, regidories però, han, han disminuït... Perdó, s'haurà donat totes les explicacions que es vulguin i seran correctes o no ho seran. No, jo el que dic ah. el, és que el que no és correcte és que la despesa no s'ha reduït. Eh, eh, que el, el, el, que el pressupost s'ha reduït no, no s'ha reduït, s'ha incrementat i per tant la despesa s'ha incrementat amb un 3%, amb raons justificables o justificades o no però el cert és que la despesa s'incrementa el 2011 respecte al 2010 perquè això ho diu el pressupost eh? un error que jo he denunciat mil, milers de vegades i tu ho saps eh? perquè ha sigut amb això reiteratiu fins a la societat un error molt notable d'aquest equip de govern ha estat donar-li les culpes del que es pot fer, del que no es pot fer a la baixa dels ingressos per l'activitat immobiliària. L'error, si no, perdona, és un error. Perquè els ingressos per activitat immobiliària mai s'haurien d'imputar despesa ordinària. Mai. I si no s'imputa despesa ordinària, el problema que hi ha és que no pots fer les inversions que podries fer, però la despesa ordinària la mantindràs amb els ingressos ordinaris que tinguis. El, el, el desenvolupament de plans parcials és un ingrés atípic. I com a tal, l'ingrés atípic és un error monumental aplicar-ho despesa ordinària. Perquè aquest ingrés atípic desapareixerà quan s'hagin fet els dos plans parcials que estan aprovats. S'haurà exhaurit pràcticament el territori edificable a Tiana i la despesa ordinària que s'haurà generat amb aquests diners es s'anirà mantenint. I que algú m'expliqui com es pensen pagar després les misses. És a dir, l'única lògica que té això és que els ingressos atípics es facin a despesa atípica. Per exemple, amb, amb relac res. Que saps que fins al cap de 40 anys no hauràs de tornar a fer una inversió seriosa amb això. Però l'error greu i gravíssim des del meu punt de vista, eh? i això és palès als pressupostos, eh? és que eh, aquelles xifres absolutament verossímils i que no es podia creure ningú, i menys de cara al pressupost del 2009, eh? 600.000 euros d'ingressos per llicències d'obres. Tampoc això... no ens remuntem enrere, perquè si no no acabaríem mai. Però, eh? però vull dir que eh, s'aplicaven això a despesa ordinària, però escolta, cada un fa les coses com creu que les ha de fer, jo no vull discutir-ho. L'única cosa que dic és que des del nostre punt de vista... És un error greu, i nosaltres no ho havíem fet mai així. Precisament per no gener... perquè aquesta, aquesta, aquests ingressos atípics no generessin en el futur una despesa que no poguéssim suportar amb els ingressos típics. Així, així de clar. I clar després ve el programa de l'IBI, que s'incrementa, més el que s'hauria d'incrementar, etcètera, etcètera. Nosaltres precisament no hem tingut aquests ingressos atípics, que diu vostè. Vostè clar. sí que els van tenir, aquests ingressos atípics. I el bé de jo crec que no, jo crec que el que vam fer mm -hmm. va ser crear molts serveis que ens han deixat ara una hipoteca, al darrere, que s'ha de mantenir. Però un hi ha que... un poli esportiu, hi ha perdona, escoles bressol... No, no, un a veure. poli esportiu, una escola bressol, sí. etc. Sí, sí, que sí. van tenir el vot favorable i entusiasta dels altres vots sí, polítics. Escolti, no? però, però, però és, és, que, clar, però és no. que és vostè el primer que m'està dient que nosaltres hem aplicats uns ingressos atípics a unes despeses ordinàries. No, nosaltres no hem tingut aquests ingressos atípics, vostès sí que els van tenir. Nosaltres no els hem tingut. Simplement. Sí, home, però a veure, quan es van tenir, quan es van tenir, en concretem això, quan es van tenir, el que no es van aplicar va ser a la despesa ordinària. Jo entenc, jo entenc que els ajuntaments, i no és el cas de l'Ajuntament de Tiana, sinó que és el cas de molts ajuntaments, estan assumint serveis que realment no correspondrien, potser, als ajuntaments. És un altre problema. No, no, és el problema. És, és, no és un altre, és el problema. Sí, sí. Però això eh, se sap des del pressupost d'ara, de fa 10 anys i de fa 20 anys. A mi el que em sobta més, i eh, que, que ara diem, home, trobem a faltar els ingressos eh, de, de les llicències d'obres, perquè ens entenguem i parlem clar amb la gent que ens escolta. És evident que no hi ha ingressos per llicències d'obres. Jo torno a repetir, almenys mentre jo hi vaig ser-hi, o, o Esquerra Republicana tenia alguna cosa a veure amb el govern, aquests ingressos de llicències d'obres no es feien servir per pagar el sou dels conserges. Això que quedi clar. El que sí que és cert és que des d'un grup polític que està a l'equip de govern, quan es deia jo trauré les grues de Tiana, cony, doncs com es pensava, què es pensava que li costaria treure les, les grues de Tiana? Va... Eh, què passa? Que es van llançar a la piscina així per l'article 26. Però bé, torno a repetir, jo sóc dels que penso i ho he dit sempre que els ajuntaments estan assumint, eh, perquè és la primera, la primera entitat política que està cosa a cosa amb el ciutadà, i llavors estan assumint el malestar i les bronques de la gent del carrer en primer pla i estan assumint una sèrie de despeses i una sèrie de serveis i una sèrie d'atencions al ciutadà que no li correspondrien, que correspondrien a estaments de més rang, però els estan assumint a l'Ajuntament perquè el que es tiren de l'americana és l'alcalde i el regidor de Torno. Això està passant i, bé, i, i, i crea unes despeses fixes que és, és, és veritat el que, el que diu vostè, que realment només es poden cobrir amb ingressos, doncs, de, de, no, tenim, no hi ha cap més font d'ingrés. Però si plau, miris els pressupostos anteriors i veurà com els, els, els impostos d'obres, diríem, no es havien aplicat mai, almenys mentre Esquerra ha tingut el cap a veure, no es havien aplicat mai a despeses ordinàries. Jo el que s'hi trobat a faltar, i em sap que no hi sigui, ho torno a repetir ara que està vostè al davant, és que no hi hagi una memòria descriptiva del que es fa o de les partides que es trasbassen d'una a l'altra, a millor pot ser per un concepte d'operativitat doncs, comptable, jo no ho nego. Però clar vull dir, a l'hora de que el grup, els grups polítics de l'oposició, que tal com va dir el senyor alcalde Montple, no disposen dels funcionaris municipals, perquè sembla que els funcionaris municipals només estan al servei de l'equip de govern, cosa que a mi em fa posar en dubte el caràcter democràtic de, de la persona que s'expressa d'aquesta manera, sincerament em va fer saltar de la cadira de la sala de plens aquell dia, tot i que jo estava d'espectador només, eh? però vaja dir que l'interventor no està al servei dels del regidors sinó que només està al servei de l'equip de govern com diria aquell mandauevos eh? mandauevos aquí hi ha un tema, per exemple, amb el tema del, dels ingressos per inversions que es parla de que l'Ajuntament doncs recaptarà 700.000 euros per la venda de terrenys. Que jo sàpiga ni sabem quins terrenys són, i amb tots els meus respectes és el moment ideal per vendre terrenys edificables. Tenim alguna valoració certa de què en traurem aquests diners per aquests terrenys? A mi em sembla no molt agosarat, sinó bastant llançat, posar-se a vendre terrenys edificables a l'any 2011. Vostem podria dir quins terrenys són aquests, on estan ubicats no li dic que m'ho digui ara els metros no, no, que tenen no, sí, no la, qualitat no, de, la, qualitat... la qualitat de mercat que tenen sí. Sí, sí. Jo, jo, perquè és que està si tot no ho, no hi, ho dos, no hi ha repetit com que no hi ha memòria descriptiva sí, això està dit a les eh? memòries eh? a les memòries està dit exactament i en el pressupost si vol pot, li puc indicar eh? i a veure quin, quin doncs di, diguem-ne ja si no que la gent sàpiga quins solars es pensa vendre a l'Ajuntament per recaptar aquests 100 -100 -100 100.000 euros Uh, jo només sí, la, voldria aclarir una cosa. Sí, mig de de, de les mans dos. Quants capa... metres són? No recordo, però havíem 240 o 48. Hi ha la capacitat edificatòria, si no recordo malament, són 62 habitatges. I és el moment ideal per vendre això? O... Mm, no ho sé. Aquí la qüestió és, és que la venda d'aquest solar, el que sí que cada clar en qualsevol cas, és que no s'aplicaria despesa ordinària, sinó no, que això aniria a inversions... No, però jo ho explico, ja sé que vostè ho sí, sap, però sí, l'oient no sé si ho sap, no? Sí. Que quedi clar que això aniria a fer inversions eh, que s'han de fer al poble. Aquest any la previsió del govern eh, és de no endeutar-se per fer inversions. La veritat és que aquests darrers anys s'han pogut fer coses, pel FEOS, pel que sigui, però s'han pogut fer coses, i per tant creiem que en aquests moments pues, no... No, no correspon a ser molt agosarat amb les inversions. Uh, el que sí és clar és que si aquesta parcel·la al final vendre, doncs no, no, es decidís vendre, seria per poder fer front... I no, qui diu, diu que es vendrà i que es faran 700.000 bueno, euros de Falta trobar comprador i... Bueno, Això és el que m'estranya, perquè les inversions ja s'hi posen. Aquestes inversions no. són inajornables. Aquestes inversions extraordinàries. Són inversions mínimes, eh? Vostè veu l'import, em sembla que 0,8 milions d'euros. No? És, sí. és poca cosa. Uh, bueno, ja veurem si ho farem. Si ho farem només i, i són, a veure, són imprescindibles, considerem que són importants si no, les hauríem posat eh? ara, les farem en cas de que realment tinguem el, el finançament per fer-ho que es pugui sí, no, vendre no, això clar. és el millor moment de vendre solars edificables? Pregunto, dic, jo, eh? jo no li dic jo si fos un particular, doncs pues, no sé podem pronunciar-hi d'una manera i en aquest cas, doncs pues, no ho sé, podem, ah, no sé no ho sé, -ho. No ho sé. la sí. veritat és es que no, no, no sé. que això pot tenir una doble lectura eh? És allò de dir, si els calés fóssim meus oferir d'una manera, però com que són de l'Ajuntament... No, jo li dic cop, no l'hi he dit, no l'hi he dit, això. No, no, no, no fem, ja, ja. Fem, no fem no, no, lectures malicioses. No, no prefereixo matitzar-ho, perquè no quedés no, no, allò, el no dubte mati... de dir, mira, traiem-nos-ho del damunt. Jo segueixo pensant... No, no, no, no tenim ganes de traure'ns vista... del damunt patrimoni municipal, si ho fem és perquè és imprescindible. És per les inversions clar. creiem que són imprescindibles, les inversions que s'han sí, de fer amb aquests diners... són importants. Són imprescindibles. Imprescindibles, I, llavors, són importants diguem. imprescindibles. Sí. Mm. Ens queden només 5 minuts de, de tertúlia, així que... Sí, una, una, sí. una, una matització, el que ha dit l'Algarolet, que diu que l'Ajuntament de Diana depèn fonamentalment, o bàsicament, o totalment, dels impostos. El que diuen els comptes no és això, eh? Sobre uns ingressos de 8 8.617.000 euros... 4.338.000 corresponen a impostos, és a dir, és 50% aproximadament. Bueno, però són els únics sobres que tenim capacitat recaptatòria nosaltres. No, no. Dels altres, nosaltres no podem decidir res, ens venen donats. Jo li estic dient el que nosaltres podem fer per recaptar... No, el, el que deies és que eh, els ingressos de l'Ajuntament depenen eh, gairebé exclusivament dels impostos. No, no, els que nosaltres tenim capacitat de generar... No, això ho dius ara, no? no ho has dit així, eh? Si ho dius així, estaré, estaré d'acord amb tu. Molt bé, que pues, doncs entengui així, si vols. Eh, que quedi clar que els ingressos de l'Ajuntament els ingressos, mm. independentment de que tingui o no tingui la capacitat recaptatòria, el, el, els calés que entraran en caixes amb un 50% provenen dels impostos dels que tenim capacitat eh, recaptatòria, eh, per les, sobre les taxes també tenim la capacitat, eh, a veure que la taxa, la, la taxa no és un impost, eh? Som... Els impost. impostos directes, i indirectes, les taxes i els, preu... no. els preus públics. No, la, ta la taxa, la taxa no. és la contraprestació a un servei. Sí, per la per això... sí. però és un ingrés. Per això dic que no és un impost ah. i per això jo matiso que els impostos són 4 4.778.000. Uh -huh. I sobre 1.257.000 euros més. I sobre les taxes, a mi hi ha una cosa que em sorprèn i que potser ara seria el moment de preguntar-ho, eh, que és que l'any passat es van pressupostar 60.000 euros per la taxa de de d'escombraries comercials uh -huh. evidentment hi havia ordenança, n'hi havia res i òbviament no s'ha recaptat ni un sol euro i que nosaltres ens consti no s'ha aprovat cap ordenança per l'any 2011 per la taxa de recollir d'escombraries comercials i tot i això es pressuposta 30.000 euros d'ingressos uh -huh. mm, en base a què? Bé, bueno, perquè pot ser que a veure, que l'economia giri una mica i doncs, a mitjans d'any ens veiem amb la capacitat d'implementar-lo ja veurem, és una previsió Home, jo, si, si no recordo malament, no podem aprovar una ordenança recaptatòria un cop s'ha iniciat l'any, eh? És nova, no? Eh, és suave, sí. Aleshores, sí. No, bueno... Bé, doncs, com deia, queden pocs minuts per acabar aquesta tertúlia, així que, tonta paraula cadascú de, dels que es troba en aquesta taula, doncs, per acabar fent una valoració i, sobretot, doncs, missatges amb els ciutadans, no?, que ens escolten i que, com dèiem, els pressupostos són els que guien com es desenvoluparà els propers mesos, aquest 2011, així que, bé, comencem per Ferran mida que tinc aquí al costat. Bé, únicament volia dir que, molt lamentablement, i insisteixo, eh, i, i, i poso l'accent de manera molt clara, aquest tema, molt lamentablement s'ha desaprofitat una ocasió eh, per fer una cosa que era del tot necessària des del nostre punt de vista, eh, que era que el pressupost de l'any 2011 s'hagués fet des del diàleg, des del consens i des del pacte. Això no ha estat possible, mm... i bueno, no ha estat possible, i qui tingui la responsabilitat la té, i punt, i tindrà les seves raons, eh? no, no, no vull discutir. El que passa és que s'ha perdut una magnífica ocasió per fer una cosa que nosaltres enteníem i entenem que era del tot necessari de cara als nostres ciutadans, que és que l'Ajuntament, davant de mesures segurament impopulars, que s'haurien de prendre, i no s'han pres. Eh? Tot l'Ajuntament és unit, que és explicacions del poble. S'ha fet això perquè cal fer-ho, i hem estat tots d'acord en què calia fer-ho. Eh, evidentment, s'ha optat per una altra, per una altra via, per una altra via legítima, evidentment. Qui té la majoria, doncs, imposa la seva majoria de vots i punt. Eh, però entenc que el resultat no és el que hauria estat desitjable. Olga Roé. Bé, bueno, eh, jo crec que després del ple d'ahir eh, nosaltres hi vam donar les explicacions com a govern que havíem de donar. A eh, nosaltres també ens hauria agradat eh, arribar a un consens perquè aquest pressupost eh, hagués sigut el fruit d'un diàleg de tots els partits polítics. Eh, nosaltres jo crec que hem actuat eh, bé Uh, hem facilitat informació, ens hem mostrat en tots moments disposats a donar la informació que fes falta. La prova està és que ens hem arribat a reunir amb el senyor Ferran Vallespinós, no hem arribat a un acord, amb ells els ha semblat insuficient el que nosaltres els oferíem, nosaltres hem fet el que hem pogut i bueno, no hi ha hagut acord, està molt bé. Amb Esquerra Republicana jo crec que hi ha hagut un problema d'un mal entès o d'una mala comunicació realment, el senyor Gost ahir manifestava que s'entenia que el sala havia marginat. Nosaltres li vam donar tota la mateixa documentació, li vam fer el mateix oferiment que vam fer el senyor Ferran Vallespinós. Uh, bueno, se'l va convocar via e-mail i via SMS, se'l va trucar. En el Jordi? En el Jordi Gost. És mentida. Uh, jo li puc ensenyar a mateix. A mi no em digui mentidera... No, no perquè jo li puc ensenyar en aquests moments... no Jordi aquí, No, no el, el Jordi li vaig ensenyar jo i personalment... No, no, el Jordi ho sap. El Jordi li vaig ensenyar jo personalment a l'SMS i la trucada que jo li vaig enviar, que l'ensenyaré ara a microtrencat a vostè, mm. perquè mentides jo no en dic. Aleshores, he començat dient, i em sap greu, perquè jo sempre ho dic transparent, dic, hi ha hagut un problema de comunicació, no he dit que el senyor Gost sigui un mentider, cosa que vostè sí que m'ha dit. Jo estic dir, crec que hi ha hagut un problema de comunicació amb el senyor Gost, i em sap greu que ell hagi dit que s'ha deixat marginat, perquè el mateix oferiment que s'ha fet en el Partit Socialista se'ls ha fet a l'Esquerra Republicana. I també he de dir que la mateixa distància que hi ha des del govern a Esquerra, hi havia d'Esquerra al govern. Si Esquerra va veure que no ens posàvem en contacte amb ells després d'haver estat nosaltres els que vam donat la informació i que estàvem esperant el seu feedback, doncs pues podria ser Esquerra que digués, escolta, sí que m'he mirat això i vull comentar això, això i això. I aquesta trucada, a la mateixa distància hi ha cap a un cantó que cap l'altre. I lamento si ha sigut un problema de comunicació, però jo puc demostrar que jo he intentat comunicar-me. I les comunicacions avui en dia arriben. Per nosaltres, la feina que ha fet l'equip de govern ha estat ben feta. Tècnicament, el pressupost ha estat molt treballat. Ens agradaria, evidentment, que hagués estat... Pues, eh, poder, no hi hagués hagut s'hagués pogut traduir més la despesa sí, a tots ens hauria agradat però els temps són aquests i per tant entenem que hem fet un bon treball entenem que ens hem posat a disposició dels altres partits polítics per arribar a un consens i lamentem que al final no hagi estat possible però tenim la consciència d'haver fet el treball ben fet més enllà, però, d'aquest missatge doncs, i explicació de cara a la relació amb els partits i que estan a l'oposició, a mi m'agradaria també que, més enllà d'això, de, de, de, de la relació que teniu entre els partits polítics, hi ah, hagi doncs, també aquest, aquesta explicació, aquest missatge directament als ciutadans, no? perquè en el ple també va ser una mica reflex això que hi va haver també molta discussió entre doncs, consens o no consens, diàleg entre partit i oposició, sí o no, però més enllà d'això, doncs, els ciutadans també volen aquella explicació de per s'han pres aquestes decisions i perquè aquestes altres. No sé si en aquest sentit s'hauria doncs, alguna cosa a dir, Olga Roer. D'això, no. de, del que dèiem, no? de, de, de per què es puja aquest impost, perquè què aquest altre no, què s'espera o què se n'espera d'aquest 2011 d'aquests pressupostos. Nosaltres el 2011 esperem que solucioni el que és el finançament municipal, perquè els municipis no poden seguir d'aquesta manera. Estem entomant nosaltres totes les conseqüències d'una mala política de finançament. El dia que això es resolgui, nosaltres podrem treballar tal com Déu humana perquè avui en dia no es pot fer això. No es pot fer. Aleshores, bueno, nosaltres intentem posar la mínima pressió fiscal en el, en el ciutadà, però lamentablement el que hi ha és això. Estem en un entorn de crisi, senyors, no som nosaltres els únics que el patim, ho pateix l'Ajuntament, ho pateix la gent, i nosaltres sí que intentem amb la gent de Tiana que estigui passant dificultats poder ajudar el màxim possible, i aquí estem oberts. No puc afegir-hi de més. Mm -hmm. ah. no, no és un matís, només. Vinga, eh? matís curtet, eh? No, és que diu l'Olga que li hauria agradat que hi hagués consens. Escolta, haig sí. de demanar expressament, expressament, que quedés sobre la taula, que se sentéssim i, i no veu voler, eh? I es podia fer, i ho saps. I s'ablaçava 15 dies, eh? I no veu voler. Pues vau que... imposar... Pues que... No, no, no vau voler. Per què no ho veu? Per què no veu? Per què no veu? Eh, diodos, molt bé, deixem-ho sobre la taula, setem-nos i parlem públicament, amb un compromís públic davant de la gent, i davant de la gent que m'estava escoltant. que setem-nos i parlem durant 15 dies amb Esquerra Republicana al marge dels problemes de comunicació, que per què no vèieu voler-ho fer, si no passava res? Que el, els pressupostos d'aquí 15 dies, tu saps millor que jo, que no passa absolutament res, perquè no vèieu voler. Ah, escolta... Hem tingut dies per posar-nos d'acord. Perdona, ja faig una, et faig una pregunta molt concreta. No, però que, si ho podríem enllargar... Ahir hi... es va demanar això. Ahir va demanar això. No s'havia demanat cap altra vegada. És la primera vegada que es demanava. I vau dir que no. Per què? Si teníeu tantes perquè ganes d'arribar a un acord. Perquè vam considerar que ah, s'havia donat la informació amb suficientment va, temps, hi havia gut temps de diàleg i deixat-ho ara per la primera vegada. Però evidentment ja s'havia acabat la paciència i s'havia d'aprovar. D'acord, doncs aquesta és l'explicació. No. Uh, últim don de paraula, Miquel Navarro. Sí, Avavu seguirí manifestant a l'enutx del meu company de partit del Jordi eh, a veure. Dir, eh, es, va, es va posposar la primera, la primera data del Ple precisament perquè ell es va oferir, es va oferir en Enric Knolis, doncs a parlar amb el, amb el grup socialista i a intentar suavitzar el tema perquè hi havia haviagut semblava que un, un plantejament d'un canvi de terrerannà, amb el tema dels locals, del com ha Ferran. Ho he explicat, sí. Semblava que la cosa havia... I el Jordi, doncs, es va en bona fe, perquè el nano hi porta poc temps, no? I es va, es va prestar a dir, doncs jo ja parlaré amb els socialistes i tal, i mirem, a veure, ens assentem, en parlem, o trobem. I, bueno, doncs, hi va haver-hi, segons sembla, no és el que el Jordi m'ha dit a mi. Aquesta manca de comunicació és estrany, perquè, veure si l'Ajuntament no pot comunicar amb un dels seus regidors, apaga-hi, vam-nos, eh? Vull dir, que no es pugui posposar 15 dies al ple quan surt una taxa com la d'escombraries comercials i es diu no, si la cosa canvia i va bé, potser muntarem una taxa, potser traurem el, el reglament i la cobrarem. Home, vull dir, amb unes coses hi ha una urgència taxativa, aquí és allò de ordeno mando, i mando, i no hi donem més voltes, vull dir, a veure, Di que, que no hi ha una pressió fiscal excessiva quan a l'IBI s'incrementa el que s'incrementa i que consti, torno a repetir, jo sóc el primer que dic que els ajuntaments estan fent serveis que correspondrien estament superiors Di que la regidoria s'ho han treballat a tope i que s'ha acabat apujant el pressupost un 3% i dir que el cicle festiu s'ha estalviat perquè la rebella de Sant Joan doncs, ja no es fa com es feia A una que em perdonin, vull dir o no m'hi ha explicat bé o no hem entès res o no hem entès res Vull dir, perquè mm, jo no crec que, que la cosa vagi per suspendre la revetlla de Sant Joan, perquè això amb una mica de mentalitat li dius el del xiringuito que la música se la pagui ell i com que aquell dia on pel calaix també se la paga es que dir, el ciclo festival no ha, eh? no, no, no, no, no, no, ha baixat és un problema, eh? problema d'imaginació i de ganes de buscar solucions que entre tots probablement s'haguessin pogut trobar, però és clar no es trobaran mai vull dir, amb, és, és, és una manera diferent de fer les coses bé, doncs un missatge negatiu no sé si per al·lusions l'Olga vol dir alguna cosa o ho deixem aquí bé, bueno, només dir que a veure que realment no hem rebut ni una sola proposta de contingut al pressupost per part de cap equip de l'oposició res més no és veritat <ríe> és de, que he dit que, de no? contingut sí, home, no hem precisat partida per partida perquè no podem fer-ho ho sabeu millor que, no sol, que ningú no tenim la documentació que teniu vosaltres jo crec que el que té l'obligació de buscar el consens o de promoure el consens és el que mana jo crec que nosaltres el consens l'hem demostrat molt el senyor Nolis ha estat molt en contacte amb vostès doncs el Jordi té un emprenyament del 15 perquè després d'haver fet si em permés l'expressió i la puta i la ramoneta amb els socialistes resulta que l'han deixat com com un drap brutal l'he tingut a la meva feina també no servit per res però bé Bé, ho deixem aquí, amb un missatge no massa positiu, però ho deixem aquesta setmana aquí. La setmana que ve ja continuarem. Miquel Navarro, Olga Roer i Ferran Almeida, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies. Oh, yeah.